Я примирливо обійняв дружину за плечі. Літак – не найкраще місце для з'ясування стосунків. Ірусь, я тебе прошу. Рука на плечі подіяла заспокійливо, тому вибуху не сталося. А я спробував перевести розмову на інше. Знаєш, як наш голова правління виховує доньку? Він їй сказав. «Люба, твій тато добре працює». Тому тобі в своєму житті працювати не доведеться. Ти будеш жити для задоволення. А для того, щоб отримувати справжнє задоволення, треба бути високоосвіченою людиною. Тільки так ти зможеш навчитися цінувати музику, мистецтво, подорожі. І тільки засвоювши все це, ти зрозумієш, як бути по-справжньому щасливою. Тепер він її ганяє по Європах з університету до університету, щоб навчилася отримувати задоволення від життя. Ірка скептично скривила губу. «Ага, навчиться, не сумнівайся, і привезе йому в подолі, буде знати». «Може, й привезе, у дівчат це запросто». «А може, Богданчика теж кудись відправити?» – схопилася раптом дружина. «Хоча ні, він без мами не зможе, навіть дірку зашити чи випрати». Я знизав плечима, не наважившись нагадати, що насправді ці функції давно вже лежать не на мамі, а на хатній робітниці. «Може, колись зроблять таку комп'ютерну гру, в якій перуть і зашивають?» «Хіба що?» – зітхнула Ірка. «А друзі в нього які? Нечесані, у вухах дірки, штани спущені до колін?» «Це така молодіжна субкультура. Ми теж свого часу. Ми порожні пляшки з-під пива за дверима не складали, тим більше в гостях». «Складали», – посміхнувся я заспокійливо. «Оцими руками під ванну складав у Сергія, щоб батьки не бачили. Тільки пляшки були не з-під пива, а з-під портвейну». «Так то ж з-під портвейну?» – вона нарешті розсміялася у відповідь. «А пам'ятаєш біломіцин? Ти його, здається, дуже і дуже вживала, навіть вагітною. Після прем'єри, пам'ятаєш?» «О, я тебе прошу. Скільки я тоді випила?» «Випила, випила. І в результаті на сина скаржиться». «Та ну тебе!» – вона жортома вдарила мене у груди. Теперішня молодь зосереджена на пиві, а в наші часи з цим чудовим напоєм якось не складалося. По-перше, якість була так собі, по-друге, черги, що вишиковувались у магазинах, відганяли вічно зайнятого студента. Мабуть, через це молодь тоді виступала з дебільшого покріплених винах: молдавські портвейни, кагори, перлина степу, на крайній випадок плодово ягідний шмурдяк типу Золота осінь, липкий на доторк і з неповторним післясмаком гнилих фруктів. Але королями столу були, безперечно, три сімки, любовно іменовані трьома сокирами. Той самий знаменитий Біломіцин – Біле Міцне. Та його вірний побратим Рожеве Міцне, що слугував старшокласникам за шпаргалку з фізики. Закон Архімеда. Еф дорівнює Рожеве – це пам'ятав будь-який двієчник. Кримські вина вийшли на авансену значно пізніше, коли у нас з'явилися гроші, а у крамницях заповнені полиці. Наш літак знижується, прохання застібнути прив'язні ремені і привести спинки крісел у вертикальне положення, пролунало з динаміків. На гічиному обличчі з'явилася капризна гримаса. Знову! Ну якщо вже злетіли, то треба ж нам сісти? Чи ти б хотіла літати вічно? Дружина роздратовано смикнула рукою. Знову твої ідіотські жарти. Ти ж бачиш, що мені погано, і все одно дражниш. Навіщо? Щиро кажучи, я теж не надто люблю літаки тому у відповідь просто мовчки заплющив очі. Наступні півгодини пройшли під акомпанемент буркотіння та зітхань сусіднього крісла, рипіння закрилків, незрозумілої тарабарщини пілотів у трансляції, але врешті-решт завершилися голосним завиванням двигунів у реверсному режимі. Приїхали! Вас вітає місто Москва! Суворі прикордонники, прискіпливі митники, безтіні посмішки. «Москву впізнаєш вже з аеропорту!» Зате на виході мене зустрічає сам Лова Франкенштейн. Особисто. І це одразу змінило образ дружньої держави. недарма кажуть, що для людини існують тільки ті міста, де на неї чекають. Москва існувала для мене передусім через Лову Франкенштейна. Франкенштейн – це прізвисько, що прилипло до нього ще в армії через портретну схожість з персонажем Мері Шеллі. Ні, він був реально схожим. Довгий, незграбний, руки граблі стирчать з вічно коротких рукавів, обличчене моби з граніту рубане, серед нечесаного волосся рожевіє асиметрична залисина. А проте, як і у літературного тезки, під страхітливою зовнішністю ховалося добре серце та неймовірно розумний мозок. Вовка вчився на Мехматі МГУ, коли Радянський Союз розпочав Афганську війну, і до армії почали гребти усіх – хворих, здорових, дурних, розумних, ПТУшників та студентів. Тоді ж загребли й мене, одразу після закінчення першого курсу. Спочатку збирали команду в Афган, але щось там не вийшло, і нас відправили служити в Підмосков'я. Це називається «Пощастило». От там, в учебці Підмосковного на Рофомінська, я й подружився з Франкенштейном. Здоровенькі були!» З неповторним шармом кіношного монстра привітався Вовка, обійняв мене своїми велетенськими кінцівками, а потім гречно розкланявся з Іркою. Здрасті, пожалуйста», – відповів я в тон. «За два роки строкової служби в Москві я засвою місцевий діалект так, що легко міг удавати з себе правдивого москвича. Хоч тобі з нових районів, а хоч з історичного центру, на вибір. А от у дружині моїй з першого слова можна було почути хохлушку». Все-таки дніпропетровська, російська ба навіть київське рускоязичі виглядає дуже провінційно. Вова ж від мене навчився трохи розуміти українську, що нетипово для москвичів. Він взагалі був нетиповим, починаючи з зовнішності і закінчуючи правильною літературною мовою, що і рідко коли зустрінеш у Росії. Франкенштейн ставив наголоси там, де треба, і правильно відмінював числівники, адже саме числівники були його покликанням. Вова був математиком від Бога, через що поміж нашою сірою солдатчиною вербувальники помітили його та запропонували продовжити навчання в Академії головного розвідувального управління – ГРУ. «З часу нашої останньої зустрічі твоя дружина помолодшала років на п'ять». Після привітання ламаною українською Вова перейшов на свою рідну, граматично правильну мову. «Ми теж не стали напружувати його іноземною». «Дякую», – Ірка для виду опустила очі. Я за нею добре доглядаю. Ой, не примазуйся, доглядає він. Після розвалу Союзу демонічне гру втратило свою таємну могутність разом з нею найкращі кадри. Але на відміну від інших офіцерів, непридатних для ринкових відносин, розвідників стали охоче брати у великі корпорації на керівні посади. Чи то репутація контори грала роль, чи справді люди були тямущі. Взяли і Вову. Тепер він працював віце-президентом одного з великих торгово-фінансових холдингів того самого, що мав плани на післявиборчу Україну і до якого я завітав у гості. Я зарезервував для вас номер у гольф-клубі, і тільки. Франкенштейн запитально подивився на обвішених апаратурою операторів і субтильну редакторку, що тулилася за ірчиною спиною. Дружина кинула оком через плече. Ці? Вони в готелі поселяться. Вас зустрічають? потурбувався я. Так. Ірка показала пальцем в кінець зали. Там має бути водій з табличкою. Сьогодні зйомки. Сьогодні, завтра. Як оправимося? Як звільнися, зразу виїзди. Я обернувся до Вови. Куди їхати? На Хабіно. Гольф-клуб в нахабіно. Тоді, папа, моя телезірка зобразила повітряний поцілунок, потрусивши солом'яно-рудими локонами і рикнула на супутників. Ходім, не замирайте. Ми з Вовкою попрямували до парковки, де чекав велетенський чорний джип. Я обійшов його навкруги і оцінив. «Оце вже твій розмір!» «Не зовсім, все одно сидіння доводиться відсувати до самого кінця». Маючи більш як два метри зросту, Вова не вміщався за кермом жодної радянської автомашини. Я сам бачив, як сидячи на задньому сидінні, він запросто дотягувався руками до керма. Джип у цьому смислі мав перевагу. Висока стеля та просторий салон давали Франкенштейну можливість не тільки влазити, не складаючись навпіл, але й, відкинувши спинку крісла, цілком зручно напівлежати за кермом. «Тепер ти вже не натреш обстелю лисину», – підморгнув я. «Пізно, там вже відволося хіба одна назва. Тільки цього, слава Богу, ніхто не бачить, бо надто високо».